E, laugarren lana, bukaera emanda da sortziko nagusian bertxobana bota beharreko duten bertsolariak dute, bertso Olatze eta Maria. E, Olatze ziko da, eta zuretzako bukaera, ni ondartzeetan ez naiz ibiltzen oso gustora bilusik. Ni ondartzeetan ez naiz ibiltzen oso gustora bilusik. Nudiz moa orain modan dagola, ez da inola gezurrik. Eta ozenki, esango dut gaur, hor pentsatzen dodan Horren aurrean naia godotnik, agertu beti jantzirik, ni dartzetan ez nahi zibilzen oso guztora biluzik. Nion dartzetan ez nahi zibilzen oso guztora biluzik.